Versiunea audio a cărții Prietenul Păcătosului de John Vinehall ce a fost oferită de Societatea Misionară Coresii în lectura lui Adrian Martin. Toate drepturile rezervate. Dacă ți-a plăcut această carte audio și dorești să citești cărți creștine asemănătoare, te invităm să intri pe pagina de internet a Societății Misionare Coresii la adresa www.coresii.org De asemenea, te încurajăm să o recomand și altora. Dumnezeu să te binecuvânteze!